''Eu vou ser sincera. Eu quero ser sempre sincera. Contigo e comigo. Eu tô um bagaço. Olheira, boca seca, falta de apetite. Eu ando cansada demais. Minhas costas doem muito. Às vezes tenho a sensação de que perdi mesmo a cabeça, mas os dias continuam e eu vou dando um jeito de ir com eles. Você percebe que chamam a gente de forte o tempo todo, mas esquece que somos de carne e osso. Eu não quero ter que fugir de mim.'' Eu não quero ter que fugir de você. Eu não quero ter que fingir que eu sou inabalável. Desde quando se empoderar não é cair? Conhecer as ladeiras nem sempre evita que a gente escorregue por lá. Estabaque a cara no chão. Tudo bem, tudo bem errar. Ontem eu deitei na cama, fechei os olhos e tentei esquecer todos esses nomes que moram em mim. São tantos andando aqui dentro que eu fico alternando entre ser tão boa e tão péssima nessa coisa de deixar ir. Depois tentei lembrar do barulho das ondas... Morar longe do mar me deixa murchinha, inteirinha. Como me faz falta o desaguar. Hoje eu só vou dar conta de cuidar de mim. Não posso doar quando estou oca, entende? Você me chama de rainha, mas um banco o elogio. Porque não reina comigo. E eu amo minha solidão. Mas também preciso de abraço, de colo, de porre, de convite, de ajuda, de norte, de fé. Comigo ninguém pode. Ou eu é que não posso com ninguém. Às vezes, quando falo sobre desmoronar, dizem para deixar para lá. Eu nunca vi tristeza passar sem ser sentida. Ignorar as feridas não vai estancá-las. Tem que parar, olhar, lavar, passar remédio e soprar, não tem? A poesia não quer dizer que sobreviver é artístico. Sobreviver dói e arranca sangue. É que as palavras têm essa coisa de acalentar. Não se iluda. Hoje eu não vou para a fronte de luta. Nem precisa me chamar. Eu não desisti, não. Só tenho que me restaurar. Então, vem sentar comigo no sofá, falar besteira, fumar, beber, cozinhar alguma coisa, conversar sobre as galáxias até amanhã de manhã. Curar começa quando dizemos as nossas verdades. and I don't know what this is coming down through the audience, but look like just came out of the basement. Existir é pesado. Ser um corpo no mundo é pesado, e você carrega aí toda essa carga de ser, estar, permanecer, continuar e sentir a grandeza que é ter tudo isso. Dentro de si. Jogar o corpo no mundo. É uma tarefa pesada. E acar com esse peso. É ainda mais intenso. Ter o corpo do mundo. É existir. Então. Como é que nós lidamos com o fato de ser. Um corpo. No mundo. Um corpo negro no mundo. Um corpo feminino no mundo. Ser uma mulher negra no mundo Ser um corpo trans no mundo Um corpo LGBT, qualquer que seja Ser um corpo atacado no mundo Como é existir em meio a, ao mundo E como a gente encara o corpo O que é ter um corpo? O que é ser um corpo? Uma vez assistindo um vídeo de Nataline Linery no Afro Things Ela diz que um corpo tem diversas conotações e principalmente é como você se mostra para o mundo, sociologicamente falando. Como você se expressa, como você se dá, como você lida com o que está à sua volta. E isso traz diversos questionamentos a partir do momento em que você está presente em algum lugar em que você existe. Você é um corpo, você lida, você interage... Você se comunica. Como é que você se comunica com o que está à sua volta? O que você está dizendo para e o mundo? Isso é uma chulo que você está dizendo para você? Quem é você? Como a gente se entende como pessoa, quanto pessoa, diz muito do modo como a gente interage com o que está por fora, também com o que está por dentro. Afinal, não tem como você se esclarecer... por fora se por dentro as coisas estiverem bagunçadas a gente precisa repensar muito o que é o eu o que é um corpo o que é estar presente na vida de tanta gente o que é estar conectado uma vez que nós vivemos em rede isso aqui é uma rede viver em rede é estar conectado estar conectado é coexistir já parou pra pensar que Nesse momento existem milhões, bilhões de pessoas Experienciando esse mesmo momento de modos diferentes Essa é a graça da vida Coexistir é Não necessariamente estar em harmonia com todo mundo, mas Compartilhar um momento E quando você compartilha um momento com quem quer que esteja ao seu redor Você tem opiniões Ter opiniões é concordar, é discordar, é trocar ideia, é absorver ideias, é criar ideias, é formar opinião e desconstruir opiniões também. Existem micro revoluções acontecendo por aí em cada nicho de rede social e grupo de whatsapp. Micro revoluções que começam com você tendo uma ideia passando para Criando um podcast, passando para frente, ouvindo alguma coisa, passando para frente, comentando, indo atrás, pesquisando. Não deixando que apenas passe por você, e sim fazendo florescer. Revoluções mínimas que vão desde abraçar uma ideia, um conceito, e culminam até você se mostrar. abraçando isso, você comprar uma camiseta, você estampar sua camiseta, você tirar uma foto, como você se mostra para o mundo, como você fala para o mundo, como você quer que o mundo te veja e principalmente como você se vê, acho que ter uma imagem positiva sobre você mesmo é uma das maiores micro revoluções que você pode fazer. porque isso afeta muitas pessoas, não só quem está ao seu redor. A gente precisa rever e repensar o modo em que encaramos o eu e o outro também, até porque as coisas são muito relacionadas, uma vez que você interfere no outro e vice-versa. A gente precisa repensar cidade, como as pessoas vivem e interagem no ambiente em que elas estão inseridas, Repensar consumo, música, mídia, como essas coisas se interferem. Repensar o conceito de moda e como o corpo se insere nesse nicho que às vezes é tão agressivo. Como nós pensamos e encaramos isso? Todos esses conceitos. Repensar e ver o jeito que nós encaramos mídias. Mídias independentes. Até porque o que era independente há dois anos, hoje não é mais. isso reflete um pouco no consumo. Repensar em como nós vemos plataformas de streaming, consumo de música. Como a gente existe em meio a tantas redes e tantos corpos. E como as nossas ideias... Se perdem e deixam de existir quando elas são deixadas de lado, quando elas não são vistas como palpáveis, apenas porque elas não foram colocadas em prática, mas elas nem tiveram ainda a oportunidade de existir. Repensar tantos conceitos e tantas partes grandes é ressignificar coisas com as quais você já está habituado e talvez Dar um novo sentido para elas. Isso é muito importante. Saber como você lida com isso. Isso tudo. Lidar é se posicionar, se posicionar, é enfrentar, é enfrentar, é romper ciclos e paradigmas. Interprete isso para o que você quiser, para qualquer barreira. existente aí na sua frente que esteja te incomodando. E isso vai até o centro do seu ser, no seu âmago mais profundo, você ter que lidar com si mesmo e ter que experienciar esse estado de solitude, não precisamente solidão, mas ter que lidar com isso com o existir com a sua consciência com o seu próprio corpo com ser dono de si de ser de estar, estar só de fazer, de ser senhor e principalmente senhora das suas escolhas e vontades e então entender o que é trazer uma mala de mão e dentro desta uma oração e a única coisa que eu posso te pedir nesse momento é que você esteja por aí, que você escute Que você fale, que você exista, que você tenha total e plena consciência de quem você é agora. E de quem você quer ser, aonde você quer estar. Eu peço que você se espalhe por aí, se espalhe nas esquinas, nos becos, vielas, ruas, nos prédios, bairros, galerias. em quebradas, nos corredores de ônibus, a pé, andando de bicicleta, andando de metrô, andando de trem. Com seus amigos, com seus pais. Eu quero que você exista. Eu quero que você tenha ideias. Se você passou, sei lá, horas, minutos, 15 minutos ouvindo alguém, não apenas eu, qualquer pessoa que seja, que te inspire, eu quero que você vá e que você faça, que você esteja aí, que você esteja consciente de que as suas ideias podem te levar para lugares incríveis. Mas você tem que começar. Eu quero que você abrace tudo aquilo que te abraça, abraça toda a cultura que chega em você e te dá um mata-leão, abraça o hip hop. Ele nunca vai te deixar só, pode ter certeza que não vai. E todas as outras coisas que vão te trazer. Eu quero que você se olhe no espelho. Feche ciclos. Abra janelas, metaforicamente, concretamente. O que você precisar? Amanhã é outro dia. E nada como um dia após o um outro dia. Eu já te disse isso. E eu quero que você seja. E que você esteja. E que às vezes você tenha que acreditar em destino. Tudo bem. O destino faz parte. Do lado de dentro, rainha sou eu. Mulher que ama e sabe dizer adeus. Eu sei que tudo na vida acontece. Quem me conhece pode lhe dizer Tudo eu espero e toda me entrega. Levanto até as paredes de um barracão desabado. Mas Deus foi quem me fez nessa vida. E eu cumpro a ordem de um bom destino. Se Ele quiser, eu posso querer. Não cabe a mim decidir quais são suas vontades e os seus caminhos. Mas eu quero. E você? Eu quero que toda cultura presente na sua vida floresça. E vire algo grandioso. Eu quero que você olhe para trás e pense em quem você era há um, dois, três anos. E tudo que você fez para chegar até onde você está agora. E nada como momentos de construção diários, porque esses são os essenciais. Eu quero que as suas ideias estejam por aí, eu quero seus momentos de solitude. Eu quero a sua plena e total consciência da sua vida, do seu destino e às vezes em inconsciência. Porque faz parte estar perdido. Porque para isso você tem que se achar. E para se achar tem que estar perdido. Por fim, eu quero a sua cabeça cheia de ideias e seu coração disposto. E a sua mão cheia de dedos para apontar. Para onde você quiser. Para onde você quer apontar. O dedo que aponta a lua não é a lua. A lua é a lua. O dedo apenas aponta para ela. O importante não é o dedo, é a lua. O importante são as ideias. Deixar o coração bater sem medo Sempre foi regra, jamais segredo Eu sigo a intuição desde muito cedo Só levo paz nas linhas do enredo Ando, sou, só folha no vento, um revolto Sou um entre um Sou só mais um na multidão Sem rosto, só alma e canção Tentando sorrir, mesmo quando é para chorar Assim eu vou levar, a vida eu vou levar Se minha casa cair, nada mais me ocultará A lua lá brilhar, a lua lá brilhar Minhas sensações Entre a terra e o céu Aqui dão tom Do que sou composto Carne e pensamento e emoção Mais um filho da América Do sol e do sal Irmão Buscando do meu jeito a redenção Porque quê? O grande caminho não tem porta para lá Milhares de estradas vão andar Cada um com a cruz Que suporta levar Ser livre, aprender a voar Guardar essa chave para redenção. Mirar compreensão mantendo a mente vazia. Da experiência da escassez revelação. Nosso real valor na expressão de novo dia. Guardar essa chave para redenção. Mirar compreensão mantendo a mente vazia. Da experiência da escassez revelação. Nosso real valor na expressão Eu pro outro lado e volto Vem a sintaxe desmonta Perdão se não te solto Toda palavra está pronta Vira salvo conduto Abriu o espaço sozinha Nariz que aponta Pra onde a gente caminha Canastra limpa Do mestre o garimpo Que se precisa Com a de explicação Pro que não internaliza Notar a importância Dos momentos felizes É ver a cor Sem calcular a Graduação de matizes O sono passa longe A mente cheia Num no gole de amor Entendimento que se anseia Pelas ruas a alma passeia, encontra consigo e só a outra face da mesma reduz a pó e resta o fim da escuridão dias de claridez o resgate necessário para saber o que fez com que a gente olhasse adentro antes de adiante com que a gente fosse o centro o equilíbrio constante toda uma geração